Сьогодні, 30 квітня, він мав одержити за півмісяця свою платню, щось коло 40 карбованців. Лишалося, ще що здобути щонайменше 20, бо хоч мінімальну суму він мусив мати на свій від'їзд. Власне, вибирати йому не було з чого. Гардероб у нього був дуже нечисленний і зовсім маломіцний. Отже, реалізація одежі, найперший спосіб грошової допомоги, була виключена. Тоді тільки одне Однеліва міг зробити – продати свою бібліотеку. З роки мандрівок вона склалася в нього не дуже велика, але пристойно дібрана. Історія філософії, твори філософів, історія культури, релігії. А це було в ній за основне ядро, причому траплялися в ній книжки старі, раритети навіть музейної вартості, випадково куплені за бесстінь по базарах. Все це не тільки він зібрав, але й перечитав, вистудіював, обміркував. І коли зрозумів, що не знайшов і не знайде в них того, що пристрасно шукав розуміння світу і себе, тоді тільки вони зробили сьому справді дорогі.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 Прошу звільнити мене з посади через те, що я виїжджаю з міста. Котрий раз подавав він на цю мовчазну заяву по різних місцях та установах, у всякому разі, не перший, і що разу робив це дуже охоче, позначаючи звільненням своє дальше поступування.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 Інші міста, які бачив раніше. Всі відтинки землі, де його нога відтоді, як він себе пам'ятав. Він з'єднав, томить думкою, всі уривки в єдине ціле, в одну безперервну путь свою в житті. Він уявляв її надзвичайно виразно, так ніби йшов увесь час, не спиняючись. Легкий і моторошний дрож торкнувся його серця, коли з'явилася йому думка, що це, власне, є путь до смерті, яка непохитним фінішем стоїть у різноманітності людських шляхів. Що ж робити? Протестувати?»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 Від цієї справедливої і змістовної скарги не то всесвіт, а навіть листок на дереві не здригнувся. Льова моволі підвів очі до неба інстинктивним рухом людини, що шукає рятунку.